Минуло кілька день повних нудьги. Сергій майже не виходив з хати. Він блукав, скуткав куток, не знаючи, що з собою робити. Його істота прокинулась і розцвіла. Він боявся сам себе. Василя не було. Він повіявся знов кудись. Не було з ким погомоніти. Важка самотність, яку Сергій досі не помічав, була паном у його мешканні. Ввечері він очиняв вікно і сідав біля нього. Лампи не запалював, йому починало здаватись, що галочка обминає його, що вона примітила його чуття, відчула думки і одвернулася від них, як от бруду. Це була найлютіша рана його серця. «За що?» – гадав він. «Я чистий стою перед нею. Що їй до того, що в мені діється? Хіба я хочу більшого, як бачити її, бути весь час коло неї? Але й те собі забороняю». Я задоволений з того, що бачив її хоч раз. І хто знає, може й досить того, може й краще мені не бачити її більше, може краще мені покинути одного разу це місто та піти світ за очі вічним мандрівцем, несучи скрізь собою її образ, очі, волосся, бачити її в снах, жити для тих снів і, може, збожеволюши, повірити, що тільки у сні вона існує». Ці слова, ніби хто нашіптував йому, хто сніжний і чулий, єдиний, хто зрозумів його і поклав йому запашну руку на знеможене серце. Із самого голосу по тіло його лилась солодка млость він заплющував очі, не хотів ворушитися і був як дитина, що вірить у казку про чарівні краї. Далекі вітри віли йому на душу і теплим туманом застилали очі. Він бачив себе колорідної хати у дідівському лісі. Темні дерева височать коло його, і затмарена алея губиться у синьому моросі. Він йде, потім спиниться, і лячно йому з нерухомості. Він блукає по лісі без кінця, скрізь зустрічають його темні дерева, стежка тихо сунеться далі і манить до себе навислий морок. А враз заврушилося повітря, заколихалося хвилями, заклубочилося і затихло струнке верховіття дерев, зашорохкотіла трава. Дзвінки дощ падає з невидимої хмари, розбуркана на земля, п'є його золотий сік. Він знає, що мають грати, і звуки линуть сюди крізь очинене вікно. І враз забуває про це, приступає до дерева, легко підноситься з гілки на гілку, де верховіття, розхитує його, а потім гойдається і не знати вже галузя, ані дерев, тільки звуки, що линуть повз хлопця. Ні, то сам він є, ті звуки. Так, так, думав Сергій, це було колись, колись. Він підніс голову до неба, і дивна річ. Небо, яке ще недавно було далеке й привабливе, видалося йому близьким і нецікавим. Воно вже було йому не потрібне. Там був спокій, а він прагнув довиру, захвату і шаленства. Жалюгідними були його спогади і ніжний голос, що жепотів був йому казкові слова. Казки не було. Було життя жорстоке, немалосердне, але разом з тим напоїне радістю й боротьбою. Геть нерішучість, кволість і самооблуду. Іти до того, що блисне щастям, розілється бездонною повіддю, візьметься вихором і потрощить, щоб упасти насолодним дощем на роз'ятрені рани. Мати те, де життя міниться, як світло на кришталі, де втілено його запашність, де розлягаються його пісні і сміється його глибінь. А то є жінка. Він промовив слова, що жахнули його самого. «Вона буде моя». З того вечора, як він постановив, що ця дівчина мусить йому належати, голова його напружено запрацювала. Він знав, що тільки голова може добре розв'язати цю справу. Як йому було покладатись на принаду свого тіла чи чари своїх очей? Потворство заступало йому ці шляхи. В кімнаті його було порожньо і непривітно. Невеличкий стіл, застелений газетою, стояв коло вікна. На йому купою лежали книжки, що він давно вже прочитав і возив з собою без мети. Біля їх стовбичила велика бензинова лампа, що ввечері сяяла білим світлом. Півкімнати посідало широке подвійне ліжко, застелене сірою походовою ковдрою, а в головах його висів шолом тальтметр. А далі сірі, порепані стіни підлого з облізлою фарбою. Сергій не звертав досі уваги на убодство свого мешкання, а тепер воно вразило його. Він почав згадувати м'які фотелі, широкі канапи, волохаті килими, що затишують ходу, малюнки в масивних рамцях, тропічні рослини, квітки і свічада, безкрай паркети й важкі завіси. Нудьга обгортала його серце. Що для нього була досі його хата? Чи мав він її? Довгі роки перебував він узимку в холодних шатрах, а влітку просто на дворі, на голій землі. Ось прийшов спочинок, і його зустріли голі стіни та недоладне ліжко, що серед порожнечі кімнати видавалось безглуздим опудоном. В ньому прокинулася людина одразу, налита всіма бажаннями. Гостре ненависті і зневага часом захоплювали його. Він ненавидів свою порожню хату, непотрібні книжки і своє минуле життя, а найбільше свою машину, літунство, що так довго облудно вабило його від краси землі. «Я вертаюсь до землі, як блудний син», – гадав він. «Будь прокляте небо, земля, прийми мене!» Земля була прекрасна, і життя, що точилось на ній, Прекрасні були ранки, коли обрій п'янів з червоного вина, Розкішні дні, нальняті сонцем, Чарівні вечори, напояні пахущими, І ночі, завинені мороком. І завсіди життя, як несподівана ласка, Як велична смога зорі, як колискова таємнича пісня». Воно зливою линуло обабіч, молоде в своїй девизні, в щочасній бурні, захватне, як танкова музика. А цей скарб він занедбав був у собі, забувши, що сам він, син цієї краси, володар цього багатства і спадкоємець його насолод. Будь прокляте небо, шепотів він, і на його довгих руках росли кулаки. Він наповно відчував свою окремішність, і це почуття п'янило його. Він був п'яний з свого бажання, навіть з свідомості свого потворства. Хай він горбань, хай поганий недоросток, хай на бенкеті життя йому не дано келеха пити. Він випростується, вириває той келих собі до рук і п'є з нього не вино. Він п'є самий сік життя, що його шукало. Він нахабно гадав. Це подвійне ліжко мені знадобиться. Чи ж не замале воно для двох? Він гадав так, бо жінка видавалась йому чимось безмежним. Її обійми оплітали весь світ, губи були невідомими морями, груди – високостями, на які він досі не підносився, а ноги – тернистими шляхами до насолоди. Він мимоволі тремтів перед безодної жінки, і велика гордість – Опанувала його з думки, що він має жінку собі скорити. В галуці його найбільше тішило те, що вона не знала про його замах. Радісна, посмішлива, вона ходила вранці на свою посаду, обідала, гуляла, а він уже чигав на неї. Вона буде моя. Сергій почував себе зголоділим звіром у засідці. Часом володіння жінкою здавалось йому замалим, нездатним до кінця вгомувати його справу. Тоді він гадав про глибше задоволення і запаморочнішу насолоду. Він уявляв себе павуком, що смокче її кров, висотою душу. І ця уява була радісна до болю. Він бажав, щоб галочка невідступно йшла за ним. Схудла, знеможена, з потупленими очима й висохлими білими пучками. І щоб з одного погляду падала перед ним колішки. Врешті Сергій не уявляв, як то повинно скоїтись. Він знав тільки, що перед ним великі зусилля й борня. Але був готовий. Розмова з тіткою про повстання відсунула Сергія від її життя. А так само й Галочиного. Тітка не розмовляла з ним, не віталась, ніби не примічала його. Сергій навіть гадав, чи не вижене вона його, і наперед вирішив упиратися. Але цього не сталося, бо він давав їй свою літунську пайку, і з неї годувалися всі. Галочка ставилась до нього, як і раніше. Здибались вони неодмінно раз на день, за обідом, а то й частіше. Промовляли часом два слова, і Сергій почував, що вона, як і малою, трохи боїться його. Це його радувало, з її страху він мав надію на перемогу. Але тітка. З нею щось діялось. Ввечері вона почала зникати, поверталася вночі. З вікна він часом бачив, як вона йшла. Висока, завинена в сіру хустку, вона, видимо, поспішала. Перед дверима спинялась і озиралась навкруги. Почали вчищати до неї якісь люди. Приходили ненадовго, звичайно, вдень, Шепотілись і йшли геть. Галочка теж пізно верталась. В її установі заведена позачергову працю і вартування. Сергій не лягав спати, поки вона не вернулась. Галочині кроки він уже пізнавав здалеку.